У школі я непогано знав арифметику. Зробив я винувате обличчя, наче Сергій Приходько. Добре, наприклад, знав, скільки можна настригти вовни зі ста овець, якщо з однієї стрижуть, скажімо, 600 грамів, а з тієї вовни можна зв'язати аж 40 светрів. Однак я ніколи не думав і не гадав, що з однієї косички, завбільшки з морквину, можна зробити таку розкішну зачіску. Санна була в легенькому синьому сурдиткові, що так посував до її тернових очей. А лисичку свою, видно, вона сховала до наступної зими. Мабуть, я так люблю оцю весняну пору ще й тому, що мені подобається поступове звільнення жінок від зайвого одягу. Воно хвилює і приносить тепло так само, як радісний дзвін синиць. З такою панною нам годилося б сидіти десь у затемненій залі, при високих свічках, мовчати і під музику органи дивитися одне на одного. Та що вдієш, коли доля послала нам цих трьох поросят, з яких ми ніяк не можемо виборсатися? То я Сані правду сказав, що зарікався сюди ходити, бо мої розпитування про суботнього чоловіка дійшли до маразму. На мене вже дивилися на хворого, і так, як утішають невиліковно хвору людину, вигадуючи оманливі діагнози, Мене також частували всілякими побрехеньками, аби я зате частував чаркою-другою. Особливо це почалося після того, коли я пішов на розпитування по другому колу. Став цікавитися, чи не чув, хто бував про якісь нещасні випадки, чи неприємні пригоди, що могли статися з нашими знайомими, чи й так і з ким-небудь, хто бував у трьох поросятах. Так, випадки були всякі. нещасні й смішні, сумні й кумедні. Та жоден з них – не кидав найменшого світла у мій лабіринт. І коли одного вечора Василь Іванович, захлинаючись, став розповідати мені, що на Степана Маківку було вчинено розбійний напад, а манти замість того, щоб відвести чоловіка в лікарню, спровадили його у витверезник, після того я зрозумів, що дійшов до маразму. Що Василь Іванович, цей нарваний чепай, котрий упав з коня і вдарився головою, уже розповідає мені про мене, так ніби суботнім чоловіком був саме я, і тепер сам себе розшукую. Отож, якщо я зрідко і заглядав до трьох поросят, то тільки заради сани. Адже не знав ні її адреси, ні телефону. А тепер аж прийшов за її велінням і п'ю шампанське, як воду. І вже, мабуть, трохи сп'янів, бо ніяк не збагну, як можна зробити із косички, завбільшки з морквину, таке от диво. Дуже просто. Довколо того чоловіка, який подобається жінці, літають часточки, дрібнесенькі порошинки – Ніхто не помічає, як вони проникають у серце жінки і запалюють там жагу. Ця жага, цей шал, здатний на фантастичні речі. З цього народжується нове життя. А ти кажеш про якусь зачіску. Хіба ти не відчуваєш того шала в мені? Сано, мовчи. Чому? Я хочу бути з тобою щирою. Ти мучиш мене і давно. Зараз я не можу з тобою спати. Гаразд. Спи хоч із самим дияволом, але ж не щезай. У цих проклятих трьох поросятах завжди хтось зникає, невідомо куди. Мій диявол – це ти. Адже бувають і добрі дияволи. Я читала. Сано, ти не можеш собі читати, робити фантастичні зачіски і що завгодно. Але благаю тебе, не щезай. Тепер ти маєш мій телефон, і я хочу, щоб ти дзвонила мені щодня. Бодай дзвонила, бо я думатиму, що ти полинула у планетарному світлі на небеса. Ти обіцяєш мені? Я собі не належу. Дурниці. Ти береш собі в голову нісенітниці. Ні. Я дала слово. Яке слово? Кому? Собі. Я сама собі дала слово. Що мусить минути два роки. Отже, ти збрехала мені. Що я тобі збрехала? Що ти була в трусиках. На тобі ще був пояс вірності, який ти мусиш носити, наче ярмо. Два роки – це ціна того, що лежало в сумці? Може і так. Але то мої проблеми. Бо тільки я сама можу скласти собі ціну. Два роки. Ти справді причинна. Але завдяки цьому ми з тобою зустрілися. Все, що не є, до кращого. І потім ти ж не знаєш, коли минає цей термін. Через рік, місяць, тиждень, чи може й сьогодні. Я не спитаю, не жди. Дякую. Саме так має бути. Бо якщо між нами щось є, якщо ми хочемо зберегти те, що між нами то не повинні ніколи згадувати те, що було. Мені захотілося випити чогось міцнішого за шампанське. Усі знали, це неписане правило, але всі ж його і порушували. Сана поклала свою долоню на мою руку. Отже, та справа не зрушилась. Чому ж? Я розповів їй, що дізнався ім'я справжнього власника квартири. І про Олексу Остапчука, який, напевне, ще з того суботнього вечора. Про Остапчука я розповів їй усе, навіть про його картини і шприц. Але сам, не знаючи чому, замовчав про ту жінку, що приходила до нього в майстерню. Санну вразила ця історія. Вона взяла сигарету, потім поклала її назад у коробку і сказала. Давай вип'ємо. За що? За грім і блискавку. Дивлячись поверх келишка у бік бару, вона раптом сміхнулася. Я озирнувся. Там стояв Василь Іванович зі своєю сумкою, що могла скласти конкуренцію будь-якій корчмі. І відбивав у катрусі клієнтів. Ще ближче він уже йшов до нас. Я побачив Сергія Приходька. Ну, починається. Приходько легенько вклонився сані. Обличчя поважне, без тіні вини. А переді мною раптом поклав 10 гривень. «Не треба, Сергію!» – відсунув я гроші. «Ми ж свої люди!» Приходько тепер чемно вклонився мені, узяв Івана Степановича і пішов до бару. Він повернувся з двома чарками коньяку. «А що бажає пані?» – спитав Приходько. «Пані бажає насіння, але тут його немає». «То може каву?» «Сергій, ради Бога!» – підсунув я йому стілець. Аби швидше скінчилася ця пісня Ми цокнулися, і я мусив випити до дна Даючи зрозуміти, що розмову закінчено Приходько молодець, теж вихилив коньяк, як самогонку Іван Маловичко цмулив би його цілий вечір Проте підводитися не поспішав І я перепрошую, зам'явся він Але я ось що хотів сказати Андрію Останньою любов'ю Остапчука була зимова риболовля. Останньою і вже єдиною. «І що?» – спитав я, хоча сам думав про це не раз. «Мені здається, що ключ може бути захований саме в цьому». Він так і сказав ключ. «Я думаю, що Остапчук тоді поїхав саме на зимову риболовлю. Але ж криха давно скресла». «Так, скресла», – ходився Приходько. Та мені цікаво було б знати, де він рибалив. Дніпро, Десна – це все поняття відносні. Вони охоплюють усю Україну. Приходько знову клонився на мобом, наче танцював польку на два боки. І пішов до столика, звідки вже махав йому Василь Іванович. Він правильно міркує. Я знаю. Ти роздратований. Чого це раптом? Може бути кілька причин. Перша я, друга він. Третя. Саватій. Не вгадала. Я справді сердита, але не знаю на кого. Скоріше за все на себе. Зимова риболовля. Десятки людей щороку топляться на замерзлих річках. А цей ще й сам не хотів жити. Мені знову треба зустрітися з чолом битьком. Чи спершу все-таки розшукати Саватія? Тоді відразу все розвиднулося. Ти так думаєш? Але ж він мусить знати, хто жив у його квартирі. По-перше, я не виключаю можливості, що суботнім чоловіком такий був сам Саватій. А якщо ні, то де його шукати, коли він прописаний за цією адресою? І тут його немає. Прописаний? Ти сказав, що він є власником. Хіба ти дізнавався за прописку? Я подивився на неї, як пес... «На висівки. Мені тільки тепер дійшло, що це не одне і те саме, що чоловік може жити на Галапагоських островах і мати квартиру в Києві». «Та нам ще пощастило», – заспокоїла мене Сана, і водночас отим нам утішила, адже розглядала мій клопіт уже як наш спільний. «Нам пощастило, бо шукаємо ми не Іванича чи Петренка, і завідувач відділу убивств таки знайде Саватія Ярчука». У мене в мізках трохи засвітилося. Санно, ти моя Аріадна. Спокійно ти сей. Не забувай, що я врятувала тебе від Мінотавра, а ти покинув мене Діонісові. І ще пам'ятай про такі речі. Суботній чоловік міг дати тобі ключі від власної квартири, де він прописаний. Це перше. Суботній чоловік міг дати тобі ключі від власної квартири, де він не прописаний – це друге. Він сподівався незабаром повернутися до цієї оселі, але не зміг через якесь нещастя – це третє. Він сподівався повернутися і тільки ще повернеться – це четверте. І п'яте – це те, до чого ти найбільше схиляєшся. Суботній чоловік дав тобі ключ, знаючи, що вже не повернеться, бо йде на смерть. Сану, ти дуже мудра дівчинка. Та я перебрав усі ці варіанти давно. Це просто чудово, що ти про них пам'ятаєш. І хоча є ще один варіант. Тобі досить і цих, аби розмотати клубочок до кінця. Не інтригуй. Який ще? Він занадто жорстокий. Його можна виснувати із попередніх шляхом накладання обставин. Але, повір, Зараз тобі це не потрібно. Коли вивчаєш арифметику, вища математика може тільки зашкодить. Заробив я по носі. Вона приголубила мене синім з зеленим поглядом, ніби погладила по голівці. Бідна моя кохана дівчинка. Вона ще не відала, що крім її таємничого і жорстокого варіанту, міг існувати ще один, який я продемонструю вже сам, із такою вишиканістю, що нікому і не снилося. Сана не взяла до уваги, що арифметику я пройшов ще 25 років тому. А вже ж, четверть сторіччя тому я знав, що з одного метра шовку можна пошити один білий прапор, або сто таких трусиків, які носить вона. «Слухай!» – спохватилася Сана, упіймавши за хвіст ще одну геніальну ідею. «А в сусідів ти нічого не з'ясовував? Вони ж таки можуть щось підказати». Сусіди, сантехнік, двірник, електрик, пожежник. Я її теж ущипнув, щоб не була такою мудрою. Бо власний починав з того, що вона радила. Та ба, у цьому старому будинку ще донедавна квартири були суціль комунальними. А потім, як війну вітерець, усе розповзалося у різні боки. Хто продав, хто розміняв, хто здав своє житло. І моїм найближчим сусідом був негр. Симпатичний такий качконосий Мурин, який, до речі, вітався до мене французькою. Бонжур. І я собі нищичком усміхався. От якщо цей загубиться, то легше буде знайти на місці злочину. Підемо, сказала Сана. Я таки захмеліла. І не лише від вина. Подарувала вона мені той погляд от якого я от-от мав поповнити букет своїх душевних недух, хоч би і тим же сатириазисом. Коли ми були вже біля дверей, я помітив, що Сергій Приходько подає мені якісь різкі відчайдушні знаки, а Василь Іванович усміхається на всю широчень високо закручених вусів. Можна повісити відра. Я протримав сану за руку і бровами запитав у приходька в чим справа. Він підтюбцем підбіг до мене, Проте не наважувався сказати, тільки винувато розводив руками. Як справжньому поетові я дав йому Івана Івановича Франка і побажав ночувати в різних місцях з Василем Івановичем. Приходько галантно вклонився Сані, а потім узяв її руку і притулився до неї губами. Це була та мить, коли я заздрив Приходькові. Ми вийшли на двір. У світлі того ліхтаря, де колись шелестіли сніжинки, тепер кружляли нічні метелики і теж шелестіли крильцями. Я трошки тебе проведу. Добре? Дивне було становище, та я не перечив, адже поклав собі, ніколи їй не лісти в душу. Нехай усе пливе за течією. Я пильнуватиму того неписаного правила, і хай буде усе так, як є, повторював я собі. Може, це моя самота ступає поруч. І якась невинна печаль – Щеміла в мені, як дитяча образа. Дивна така печаль. І я роз'ятрував її до солодкого болю. Я бачив засніжене поле, десь під тим снігом загубилася дорога. І крізь хорделицю ішов чоловік, ішов навмання, загинаючись від вітру. Він опирався на пішню, якою прорубують ополонки, а за плечима в нього погойдувався ящичок для рибальського причандалля. Такий собі дерев'яний ящичок, схожий на Мальберт. Нехай усе буде, як є. Печаль розрасталася в грудях. Така невимовна печаль, нібито я брів тим засніженим полем. Ніби я був тим зимовим рибалкою і відночас був суботнім чоловіком, який шукає самого себе. У скверику перед моїм будинком ми зупинилися. Наставала мить прощання. І в густій сутіні... Я бачив лише її білі губи. Я прихилився до них своїми і відчув, що вони холодні, як крига. Напевно, такі губи були в тієї жінки, що я бачив сьогодні. Але Санна була живою, і я відчув на своїх губах її теплі сльози. Так плаче дерево, знемагаючи від весняного соку. Та раптом вона зайшлася у нестримному риданні. «Санно, Санно!» Я обняв її. Я взяв її голову у свої долоні і, як пес, злизував сльози з її обличчя. Солодкий, мов кленовий сік. Сана здригалася. Її душа намагалася вирватися із цієї телісної оболонки. Бо там, де в одному тілі оселяються жага і чернеча обітниця, починається божевілля. Це справді було божевілля, бо вона пішла в один бік, а я у другий. Пішов тією стежкою, якою ступав суботній чоловік. Я не бачив його слідів однак відчував їх своїми ступнями. І мені здавалося, що земля з усіх сил тисне на мої підошви, так ніби не вона мене тримає, а я її. Кінець десятої глави